Məhəmmədə və sələmlər və həzməninə göndərsin. Belə isə əqidə-i məhsudiyə məli Allah subhanahu təala kəlamında idi. Sonra şeyx rəhimehullah deyir: "İsbət anəl Qur'an munasıl Allah təala." Və İndi istəyir Qurandan danıqsa xüsusən Və bu Quranın Yəni ki, ispat, ispatı ki Quran Allah s.a. tərəfindən Nazıl olub Bu müəllif burada Rəxməkullah Bir neçə ayə gətirib Bu məsələ ay <Gülüyor> Və birinci ayə deməli Ənam surəsidir 155-ci ayə An'am hmm. 155. Bakıb sen ta. Burada Allah Subhanahu buyur. Bu ayə kitabum. <Sessizlik> Enzalnahu mubarak. 155. Ha. Bunu nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır. Ona tab etdiyimiz. Ona tab olunca bərəkət gətirir örmədin. Buya şeyx gətirib ki, ki, ki rahimehullah. İspat edilsin ki Kur'an nazil olup Allah tarafından Yani Peygamber sahası özünden yazmıyor Kur'an'ı Allah-u Teala nazil edip Ve burada dirhade, Bu ismi şaledir Yani söhbet gelir Kur'an'dan Yani bu Kur'an Kitabun Ve Kur'an Kitabdır yalnız ki e, dimeli, Yani kitab yani yazılmış Kitab yani yazılmış Çünki Qur'an nazıl olmamışdan qabalə bu dünya kitab şəkilində idi, Luhul Məhfızda, kitab şəkilində və sonra mələklər yazıb gətirirdilər və sonra da insanlar əlinlərində olan kitablar, Qur'an kitabdır və lakin Allah s.ə.və həzə kitabın ənzəlləhu, nazil etdiyi, biz nazil etmişik. Bu ayı göstərir ki, Allah s.ə.q. yüksəkdədir, səmada. Çünki nazil etmək nədir? Yuxarıdan aşağı olur. Aşağıdan yüvəyə hər yana yayılır, nazil etmək. Aydın ki, yuxarıdan aşağıda olur. İspat həmçinin ayı ispatı edir ki, Allah s.ə.q. səmadadır. Və sonra buyurur ki, mübarəq. Mübarəq, yəni bərəkətdir. Və Quran səhətlərində də bu, Quran mübarəkdir. Ümumiyyətlə, mübarək e, məsələn, hası cəhətdən məsələn, mübarəkdir, şəfa verir Quran yəni, şəfa, Allah da verir yəni, şəfaya səbəb olur Quran şəfadır, müminlər üçün e, xüsusən qəlb üçün, sədir üçün yəni, sinə üçün ona görə, kim onu fikirləşə fikirləşə başa düşək şey oxusa onun qəlbi xəstəliklərdən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 mənəvi cəhətdən hansıq qəlbi təmizləyir kibirdən, riyadan, pahalıqdan, həsətdən və s. və həmsinin belə xəstəliklə, cismi xəstəlikləndə həmsinin Quran şəfadır. Və gəlib çox tarixdə, hədislərdə, Rasul Sallallar sənin vaxtlarında ki, insanlar xəstələnirdilər və Quranı kəndində oxuyurdlar olaraq, olaraq şəfad tapırdılar. Adı fəal müəyyən də ayı yoxdur, şəfadçıq. Qur'an haqqı səsinin özü şəfadır. Bəlaşı gələn mömin olsan. Ayındır. Mömin olasan ən birinci şərtlərindən biri budur. Xüsusən indi. Və əmsin Qur'an mübarəkdir. Qur'anı təbə olanda. Qur'anı təbə olanda sənin əməllərin salihləşir. Bən yəni, səplaşır. Əməllərin salih əməl sahibi olsun. Bu cəhtdən də Qur'an mübarəkdir. Və həmsinin Quran mübarəkliyindən çox böyük əsərlər qoyub gedir Quran. Yəni, çox böyük təsirlər edir. Və məsələn, biz bilirik nə qədər insan Quran eşitib, fəqəd Quran eşitib gəliblər. Elə var, başa düşmü mənasın. Vələ ki, gözəlliyindən, qirayətindən İslamı qəbul ediblər. Bəzi qarilər gözəl oxuyurdlar bu kitabı, hət də kafirlər eşitib deyidirlər, nə gözəldir. Ən nə gözəl qiraatdır, bu, kəlamdır. İslamı qəbul edirdilər. Və hətta bu Quranı müsəlmanlar, yəni tətbiq etdiklərə görə Allah Allah Allah kömək elədi, bu Quranı nurunu yaydılar dünyaya. Və təbii ki, Quran nuru yaymaq üçün gələk Qurana tabi olmaq lazımdır. Quranla gedmək. Ondan sonra Quran görürsən, bərəkətdə olacaq, yəni mü müminlər üçün hamsin bərəkətlidir sağ ol cəhətdən. Əmbar kim bir hərfin oxsa 10 dəsəv var. Yazadı sıyalar əlif lam mim. Disə əlif 10 səvab, mim 10 səvab, lam 10 on səvab. Onda kimsə əlif lam mim artıq 30 səvab var. Belə bismillahir rahmanir rahim. neçə hərf var? <gülüyor> 19. Bir də Bismillahirrahmanirrahim deyəndə nə qədər səvab gəlir? 190-dər hə? hə? Biz ondan 190-dər hə, səvab gəlir. Bəhəmsin, Quran bu cəhətdən də mübarəkdir. Doğrudan da Quran mübarəkdir, yəni bərəkətdir. Quran mübarəkdir. Ayıqsan. Bəşək yoxdur ki, Quran oxuyan, Quranla gedən bu bərəkəti hər cəhətdən görəcək. Hər cəhətdən. Ola ki, bizə lazımdır bu ayədə nə? O yeri ki, deyir, nazil etmiş Çünki müəllif bu kəlməyə görə o ayağı gətirib. Ki, Qur'an Allah tərəfindən nazil olan kitabdır. Allah tərəfindən, başqa eskəs tərəfindən gəlməyir. Və bu ayət sübuddur ki, Qur'an Allahın kəlamıdır və Allah teala nazil edir. Sonra müəllif, rəximə qullar, ikinci ayı gətirib. Həşir 21. İkinci ayı müəllif gətirib Həşir 21-i. Allah Subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki: "Lau anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin biz bu Kur'an'ı bir dağa nazil etsaydık, sen onun Allah'ın qorxusundan kiçildiyini, parça parça olduğunu görərdin. Və ruh sahib Biz bu məsələləri insanlar üçün mərkəzən qıvam, bəlkə düşünələr. Yov, ənsənə, hədəl Qur'an ələ cəbəlin lərə aytəhu Allah subhanətələ buyurur ki, əgər biz Qur'anı nazil etsəkdik, dağa Lakin bu əlif bu kəlməyə görə nazil etsəkdik Ona görə buyur, ayə gətirib ki, dağa Görərdi ki, dağ qorxusundan titriyib, nereyə? Barsa-barsa olar, Allah subhanətələ qorxusundan Yəni, Qur'an, dağlar dözməz Qurana, Allah tala deyir Lakin insan gəlib İnsan vecini almır Qur'an-ı. Aydındır. Bir adam öləndir, yadına düşür. O da hamısı yox. Yasın suresi. Bir də Fatihə. Təkik bəladır. Və fikir versən bu misalı ayədə. O ayədə ayə göstərir Qur'an əzəmətliyin. Necə ağırdır salabda. Qur'an insan üçün ya hüccətdir, qiyamət görür, ona qarşı hüccətdir. Ya Quran fayda verəcək, ya da Quran səni cəhəndimə aparacaq. Quran adamı cəhəndimə aparabilər. Onlar ki, ayələ oxuyalar və ya əks edələr və ya fikir verməyələr. Quran adamı cəhəndimə aparabilər. Və... Allah ispatlar <coughs> burada çox gözəl misal ilə başa salıb, başa düşənləri. <coughs> misal çəkir dağı. Dağı da bilirik nədir, böyük əzəmətli, qüvvətli, Bəlkə də dünyada ən güclü məxluqlardan biridir dağ. E, burada Qur'anın, yəni ağırlığının göstərdiyi səbabda məsuliyyətdə ki, Qur'an elə həl belə gəlməyib. Və burada deyir ki, mutasaddiyan. Yəni, bir də oxuyaq, yəni sən. Həşrə. Hə, həşri. Təbii ki, Qur'an anda möminlər faydalanır, möminlər iman artır, təhsillənir. Lakin, ixvanlardan başqa. İxvanlar isə anaşidlərdə təhsillənilərdir və ya, belə deyəcək, müsəlman meyxanlarında. Çünki anaşid, yəni müsəlman mağalar meyxanadır. Əgər anaşid olarsa, meyxanad olar. O qəlb ki, meyxanlarda təhsillənir, Qur'anlarda o qəlbdə öləsinlər. Yəni, mömin qəlbi də o, o qəlb xəstədir. Oraya ikhvanlar görürsən, Qur'an çox kulaqsmaz da. Çox vaxt anaşitlərə kulaqsarlar. Anaşit de oxuyur mahəndə ki, ora bizim, de, bura bizim, yuhuda görür. Aydın da yuhuda görür. Ve heç nədə yoxdur, heç nədə yoxdur. Ahırda, e, ahırda da heç də çıxmır. Çıxırlar dağlara, o da sonra öz, özləyini qırırlar. Çünki zələttir. Zələt. Şəl ne var Meyxanlar var da. Yox, şey, naşitlər. Anaşitlər. Meyxanlar da o. olmaz, putardır. Olmaz. Xüsusən də muasir anaşitlər. Mən yani sulanda olan anaşitlər Az qaldı bu, şey, disk bilən bu. Gitarlar həlində, sonra anaşitlər oxuyurlar bu. Bəzilədə yox, bu nağara nə olaq. Bəzilədə yox, biz nağarasız, mağasız oxuyuruq ki. Orada bizimdir, bura bizim. Biz orada zik yox. Zik olmaz olmaz şəkil. Onlar bəzi dəlillər gətirlər, o cihadda, döyüşdə, döyüş meydanında o ərəblərdə adət idi. Elə şey ola ərəblərin adətidir. Onu gözmə olmaz dinlə. Və görürdün aradan vəziyyət ağarlaşana biri çıxıb bir dənə qəşidə deyirdi belə. Şeir, şeir kimi. O məhəllə kimi yox, indiklər kimi yox. Hay hay, hay hay hay ora bizim dinəvinə. Hələ demirdi deyirdi birə ruhlandırmazsa, qutardı. Amma gəlməyib ki, yəni sahabələr həmi əsləqdir, deyirdi bir nə indi gəlsin. <gülüyor> yəni, belə şey yox idi. Ona, i̇xvanlar onu şuar yatırıb, özlə fikirlərsən, bir yaxşı nəticə də verməyib. İxvanlar bəlak olublar. Nə eliblər? Qəlblərini öldürüblər, öz-özlərini. Ona baxsan, bəzi İxvanlar görürsən, Qurandan ləzzət almır, heç bula asmır. Qur'an kimi meyxanların, İslam meyxanların, ləzzət ağlayır. Gözlərindən donax, şey, yaş axır, kit su axır, səh, filan yer bələdir müsəlmə Amma Quran deyib də, ne üçün o vaxt bəli olarsınız, ne vaxt bəli olarsınız, ne vaxt bəli olarsınız, oxy, onu oxy, onu tətbiq elə. Ne üçün, o bələdir, çünki bu həb ona görə. Quranda hər şey yazıb, Allah s.ə. deyib, nə vaxt yaxşı olur, nə vaxt pus olur, hər şey beyanlayıb, tıbyan elikul şey. Allah falan Qur'an vəsf edir, hər şey bəyan eləyir. O Qur'an həqiqəti ana ştərdə yox. Qur'anda budur. Ya ataq balansın. Qur'an qalb görə Qur'anla ləzzət alır. O qəlb qəl, qəl qəl ki Qur'an işləndi ləzzət almır, o adam özünü müraciət o özünə müraciət edirsən. Təkməy özünə. Məscidə gəlməyə iman artırsın. O qəlb ki Qur'ana tərsinə ölüdür o, ölü qəlbdir. -qəl -qəl. Ha, nə? Bir də oxuyun. Nə fikir ha? Ya, gör, Quran necə əzimətlidir, hə? Əgər biz bu Quranı bir dağa nazir etsəydik, <gülüyor> sən onun Allahın qorxusundan kiçildiyini, parça-parça olduğunu görərdin? Nə fikir ysan, parça varsa yəni görərdin. Da, bu Quranı dözənilməzdir. Ləşə, insan gəlir, insan vəcindanmır. Ona görə, cəhənnəmi dağ üçün yox, insan üçün yaradıblar. Həqiqətən, hey, o adam ki, insan ki, Quran-ı baxmayan, söylək, yeri cəhənnəmdir. Və cəhənnəmd Eyvət məhz. Yəni bu gün sabah yer laqeyd yana son fikir verməsən. Bax fikir versən müxalif getsən. bu həmçinin ayədə dəlildir ki, dağın hissiyatı var. Dağda hissiyat var. Ayədə dəlildir. Elə? Burda məcaz deyil. Bu məcaz deyənlərə radddir bu aya. Cavabdır. Onlar deyiblər ki, məsələn, Kehf surəsinin 77-ci ayəsində deyiblər ki, Allah Subhanahu buyurur ki, "Fəvaci də fi yan qatba." Bu bax ki, Xıdırla necə bəzi rivayətlər deyir, Musa əleyhissalam nə isə o, qayıqdan səddan çıxıllara gəlirlər, bir kəndə görürlər yıxılan bir divar var, deyir, "Divar istəyir yıxılsın." Allah təala deyir. "Ey divar, istəyir yıxılsın." Məcas is deyiblər ki, bu məcazdır divetlərdə istəyi yoxdur. Laçin aha Allah deyir, istəyi var. İstəyir. Bu deyir ki, yox. Elə çıxır ki, Allah Tala düzdümür. Və ya deyirlər ki, yox, bu məcazdır. Məcaz. Və lakin bu şey yoxdur ki, bu bu cür fikir düzgün deyil. Quranda məcaz yoxdur. Oxu. Sonra Yenə yola düzəlib getdilər Axırda bir, -bir məmləkət əhlində yetişib Onlardan yeməyə bir şey istədilər Əhə, kəftdir Əhali onları qonar etmək istəmədi Onlar orada yıxılmaq üzrə olan bir divar gördülər Hə, yıxılmaq üzrə olan Divar istəyirdi yıxılsın Bunları da gördülər, sonra başladı təmirmir Neysə, o kəhs suresinin ayı Deməli <coughs> Bu ayı göstərək Deməli Dağ qorxa bilər, qorxur Titrir iradı olmasa necə qorxar və necə titriyər ona burada məcaz yoxdur ümumiyyətlə, Quranda çalışmalı bəhzaz yoxdur necə piyambar salasan dağ barədə deyir ki uxud dağı barədə deyir ki, biz onu sevirik, o da bizi sevir əgər iradı olmasaydı dağda necə onu sevərdi ona görə əhli məcaz bu tür məsələlərdə aciz qalırlar Bəli, çox var, bunlar bu cür ayələrə gətirilər, kəhzad surələrinin. Ay, eyb etməz, bəli, e, divarın da iradəsi var, dağın da və s. Allah s.b. bilir olar, biz bilməsək də. Məsələn, Allah s.b. kəhz surəsi deyir, dağ istəyir, yıxılsın e, divar. Məcazilə deyirlər ki, yox, istəmir, yıxılsın. Və axıl qəbul ləmir axıq. Necə Allah deyir, istəyir, yıxılsın. Bu gələk deyir ki, yox, istəmir, istəmir, bu, bəs, bu məcazdır. Ona görə, həmsinin sual da vermək olmaz, aha, necə? necə dağ işlədi yıxılsın. Sual da vermək olmaz bu cür. Necə ki, məsələn, sual elə, Allah-u necə gedən üçdə bir nazir olur. Ümumiyyətlə, belə suallar insan gələk çəkinə. O necə sualı o dağa ait deşir? Həmsinin dağı da demək olmaz ki, necə? Allah deyib geri təslim olsa. Onu yox Müslim an Misalman çatdı. Müslim nə demişdi? Əllərini qaldırıb Allahın qabağında peyğəmbərə təslim olub. Həqiqətən o məxluqatlar haqqında. Hətta məxluqatdan da. Allah Sübhana <tövülüyor> buyurur: Nusy, nusabihul semavat, subihu lehu. Lehu's semavat, semavatus sabhu wal ardu wama fihin. Wa şey'in illa yusabihu bihamdihi walakin 7 göy yer və onlardan o, bütün məxluqat Allahı təqdis edir. Allahı təqdis edir, yəni təsbih edir. Elə bir, şey elə bir şey yoxdur ki, Allaha tərif deyib ona şükür etməsin. Elə bir şey yoxdur ki, Allahı təsbih edə Elə bir şey yoxdur hətta divar da. Elə bir şey yoxdur. Lakin, lakin siz onların təqdisini anlamazsınız. Allah anlamazsın, başa düşmürsən. Oldu məsəl ki, Əhməd başa düşmür, deyir, yox, bu mən qəbul edə Allah deyib, divar istəyir, mən deyirəm, istəmir. Elə 4. İsra 44 yaz. Deyə məli, <coughs> həmçinin də ümumiyyətlə bu ayəd həmçinin rəddi məcaz deyənlərə. Məcaz deyənlərə. Sonra müəllif, rəhiməkullah, 3, 4 və 5 beş, 5-ci ayələr gətirib. Məllif 5 e, ayə gətirib bu qırkiyi ispat eləmək. Çünki Quran Allah tərəfindən nazır olan kitabdır. Oxu bir dərə, Deməli, nəhel -hə. 101, 101-dən 103-əcən. 3-ün də aidilib bu məsələyə. Yəni 3-cü, 4-cü, 5-ci bir dənəli bir surədədir, iki ailədən ibarət, hə. Okay. Biz bir aiyanın hükmünü ləğv edib onu başqası ilə əvəz etdikdə Allah, Allah nə nəzrl etdiyini, yəni burdan söz gəlir. Hə, oxuma. Allah nə nəzrl etdiyini özü daha yaxşı bilir. Kafirlər, yəni təmsin. Sən ancaq bir iftiras iftirasçı san deyrlər. Xeyr, onların əksəriyyəti bilməz. Hə. Dey ki, Ruhul Qudus onu sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbət vermək üçün bir haqq, müsəlmanlar üçün isə bir hidayət və müjdə olaraq nazil etmişdir. Biz müşriklərin Məhəmmədə bir insan öyrədir. Dedikləri də bilirik. Onların nəzər onların nəzərdə tutduqları adamın dili başqa dildir. Hı. Bu isə açıq-aşkar ərəb dilidir. Hı. Allah razı olsun. Abi. Bu ayə və izə badalə aya məkanə başlayır necə? Yavaş-yavaş gedək. Biz bir ayənin hökmünü ləğv edib onu başqası ilə əvəz etdikdə. Bu ayə deyir ki, biz əgər bir dənə hökmü ləğv edib başqa bir onun yerinə ayə gətirsək. Yəni bir, bir ayə pozub başqa bir ayə etsək. Və Quran bu ayə əvvəli Təbii ki, nəsx məsələlərini toxundu Quran-ı baxdır. Nəsx bülüsünə nədir? Nəsx, yəni bir dənə ayə gəli deyib ki, bələ eləyir. Bir müddətdən sonra ayə gəlir deyir ki, həmən şeyi etməyir və ya bu cürməyir. Onda bu ayə ikinci ay hansı ki, sonradan gələn. Birinciyi nə inir? Nəsx eləyir, yəni pozur. Və nəsx, və bu Quranda nəsx neçə qismdir? Düz başa. 4 <gülüyor> olmaz. Özündən çıxırdı. 3 donda. Əgər e, 4, 4 sonda 3 Yaxşı hesabladın. Hökümü yoxdur. Əgər hökümü yoxdur. Ayaq da yoxdur, hökümü də yoxdur. Ayaq yoxdur, hökümü var. 1-ci növ nəsxin, yəni ayələr pozulma forması, elə ayələr var, qalıb kilavəti, yəni oxunuşda var bu saat. Hök yoxdur? Bu, birinci növdir, nəsxin. Məsələn, kafirin surəsi və ya, məsələn, içki, şərəb ayələri. Şərəb ayələri, necə ayələri? Üç, ikisi nəsxonluq, əvvəlkilər. Amma qirayət qalıb. Qirayət qalıb, bakı, hökum yox. Çünki biri gəlsə ki, desə ki, mən iki Əvvəl ayələd əməlləm ki, olmaz. Nə üçün? Çünki nəsq olub. Lakin tilavəti qalıb. İkinci növ, hansı ki, tilavət yoxdur bu saat. Qabaq var, indi yoxdur. Tilavət qalmayıb, lakin hökum qalıb. Məsələn, yəni oxunuşda bu saat yoxdur Quranda. Lakin hökmü qalıb, məsələ özü qalıb. Məsələn, daşqalaq məsələsi. Haradan götürmüşik? Əgər evli qadınla kişi zina eləsələr, daşqalaq, daşdan atıb öldürmək ilə alsın. Anıq Quranda? Var idi Quranda, anıq? Ha? Yoxdur Quranda. Var idi, indi yoxdur. Tilavəti nəsə xulub? Qiraəti, oxunuşu. Və lakin nə hökm nə olub? Qalıb. Hökm qalıb. Qabaq Quranda var idi, sonra hökum, tilavət yox oldu. Yəni, Nedir? yazılmadı. Pək, əmr oldu ki, yazılmasın. Nəsq da. olmayıb burada. Burada hökum nəsq olub, tila olub. tilavət nəsq olub, pozulub. Məsələn, Bax, Quran nazı olmaq bələ idi. Quran ən birinci gəlirdi Peyğəmbərə. Sallallahu aleyhi ve səlləmə. Və Peyğəmbər də sahabələri deyirdi və bunlar daima bunu təkrarlayırdılar. Ki, əzbərləmək də güclə olsun. Hətta Cəbrail, Gəlirdi, daibə Peygamber salsiyanı və Quranı onu təkrarladırdı. Xüsusən də Ramazanda. Ahirinci Peygamber salsiyanı Ramazanda iki dəfə təkrarladılar. Və o səhər hiss edirdi artıq, yəni, həyatının ahirləridir. Və o, ahir o vaxtlarda, o oxunuşlarda, o ayələr artıq deyilmirdi. Deyilmirdi. Ki, Quran bab budur. Bəət tilavəti hökmə olursun, bəyan olunurdu, kilavət bəyan olunmurdu. Bildiriniz necə? Məsələn, Əhsab surəsi. Əhsab surəsi, Əhsab surəsi, Bəqara surəsindən böyük idi. İndi necə suay edir əhsab? 250 yoxsa necə? Yoxsa 72? Ha? Əhsab surəsi necə edir? Ya 76? 73 73 ayıdır? 73 Hə. Yaxşı, Bəqara Suresi əgər uzun idiysa, Bəqara niç ayıdır? 200 əşətlə altı, hamdur da. Pozulub hökm, qira eti. Hı. Hökum, qira eti pozulub, bəzi hökmlər qalıb, bəzi lədi o da pozulub. Bu ikinci növdir, nəsən. Yəni, qirayət pozulub, hökum qalıb. Məsələn, misal kimi daşqala 3 Üçüncü nəsxin növi kilavət də pozulub, hökumdə. Misal gətirə bilərsiniz? Kilavət də yoxdur. Hökum. Misal, Ayşə radiyallahu anhənin rivayəti səl-müslümdə. Deyir ki, rəximəqullah, radiyallahu anhə, bəs Biz birinci Quranlar oxuyurduq ki Rida məsələsi 10 dəfədir. Yəni, tutaq ki bir dənə evdə uşaq da olub. Bu uşaq əmizdirilir o evdə. Qonşuda da nə, uşaq da olub, lakin anasını tutaq ki, ya ölüb, ya sütü yoxdur. Gətirirlər o qonşudakı uşağı ki bu qadın buna da süt versin. Tutaq ki bu qadın da qızdır, o qonşuda oğlandı Və ya qonşuda qızdır, o qadının öz uşağı oğlandır. Həmən sütdən verir. Birinci gəlib ki, 10 dəfə əgər əmsə, 10 dəfə. 10 dəfə gətirsələn, o uşağı əmsə, o şey artıq, o oğlan qonşudur ki, bu qıza evlənə bilməz. Sütbacı qardaşı olurlar. Birinci onda neydi? Ayşə radiyyələyə deyir ki, birisi də 10 dəfə oxuyurdu quran ki, 10 dəfədir. Sonra ayə nazıl oldu ki, 5. İndi 5 dəfədir. O da yoxdur. Xanıy ayə. Bu hədistə, nəsxin iki növünə toxunulub. Həm nəsxin ikinci növüdür, yansı ki, tilavəti pozulub və hökümü də pozulub, yansı ki, on dənə məsələ. Həm də üçüncü növdür, yansı ki, tilavət pozulub, lakin hökum qalıb. Hökümü qalıb. Tilavət yoxdur, ayıb saat. Lakin hökum qalıb, o da nədir? 5 Əgər beş dəfəmsə, o artıq o, deməli, qadının övladlarına evlənə bilməz. Beş dəfədir çivəsən? Çin qadın ağlatdığına yox ha? Qadın ağlatdığı. Şey, tüla... tüla... hə başqa bir təlavüt hə. Başa düşdünüz? Nəsx nədir? Mən nəsx eyb olmaz. Məsələn, çünki məsələn bu ayə kimi. Bayədə nə deyir? Biz əgər bir ayəni dəyişsi, onun yerinə başqa bir ayə gətirsək. Fikir ver. Bir ayəni dəyişsi, onun yerinə başqa ayə gətirsək. Göçsün bu ayəni, sonra başqa ayə gətirsək. Həmçinin nəsqə dəlil Quranda həll üç növünə deməli, Nəhl surəsi 101-ci ayə. Nəhl 101, oxuy. Nəhl Hə, 101 101, nəhl Nəsqə hə? üç növünə də dəlillərdir. Birinci bu ayədir. Nəhil, 101 oxuduq da nəhli hə, Yaxşı bəqərə 106 Bir dilləndi hə. Həmən aya axtar hə. Bəqərə 106 Bir dənə fikir ver bu fikir ver, quraq hə? Biz hər hansı bir ayənin hökmünü ləvv edir və ya onu unuttururuqsa Ləvv edir və ya unuttururuqsa Unuttururla Allah s.ə. deyir Biz birdən ayağa ya zəğv edirik hökmün indirik cürbə-cürdür qiraatində ya unutturuqsa yəni qiraatı da ayətdan çıxaldırılın oxu sonra ondan daha yaxşısını yaxud ona bənzərini gətiririz ondan daha yaxşısını və ya onu, onun kimsin başqa cür gətiririz həmsinin bu da nəsx edəyir İsra İsra 86 nəsx məsələlərinə dəlil İsra 86 İnşallah, aydın da, ha, yəni başa üçün nəsrinə deyir, növlərlə. Əgər istəsəkdik, sənə vəh etdiyimiz Quranı çıxardıb aparardıq. Əh, istəsəkdik. İstəsəkdik, laf sənə vəh etdiyimizi aparardıq və sonra apardı da, bəzisi səsini apardı. Həmsinin nəsxə rad 39. Rəd 39-cu ayə. Hımm Sevdik Mesuləra rəddəşir, bu səhərdə istəyirəmdir Allah ne istəyir eləyir Allah ne istəyir eləyir Ne istəyir Fəal ölümə yurid Ne istəyir eləyir E bu sənli məzəblədir eləkdir Ona gözək dərək etirlər, eləkdir Quranın yani, işte, tam dədiyiniz Heç namlar, heç namlar O batıl sözlə, Quranın tam də Haa Allah istədiyi şey məf edər istədiyin də sabit saxlayar. Kitabın əsli onun yanındadır. Hə, əsli onun yanındadır. Ayında istədiyin də şey eləyər, istəyin də sabit eləyər. Allah işləyib, bax bu Quran sabittir bizdə bu gün. Bəzi ayələr yox idi, o da Allah eləyib. Bəşər yox. Bəşər eləmir bunu. Bəşər eləy bilməz əslən. Çünki Allah Subhanahu təkə Quranı. Elə deyil? Yəni sənbiyada hə, 9. Yəni heç ir 9, ha. Hə ki, biz nazil edirik Quranı, nə qoyacaq onu dəyişdirsinlər, nə azadsınlər, nə çoğatsınlər. Ola ki, bir dəni məsələ bu məsələyi toxunanda bəzilə ittiham edir ki, əhl-i sünə var cəmanı, bu da təzə axır vaxtlar başlayıb, ki, əhl-i sünə deyir ki, Quran təhrif olunub, təhrif bir sütlə Yəni, Quranda elə var ya yox deyir, Bura, bunu etiraf deyir. Neçə əhlüsünə etiraf edir, əhlüsünə görə Quran təhrifin məsələsi küfürdir? Lakin, gətiriblər bu ayələri, nəsxləri, məsələn, Rəcim ayəsinin o nəsxin növləri ki, o, o tilavəti nəsx olub haq. Çünki təhriflə nəsxin anasından fərq var axıq, elə deyil. Təhrif dəyişdirilməkdir. Hə. Təhrif dəyişdirilmək. Təhrifi İnsan. Birinci lüğəti cəhətdən, şəri cəhətdən, nəsxdən fərqi var. İkinci də tərif insan eləyir. İnsanı dəyişdirməyinə tərif verir. İnsan əvəzində nəsx edilməz Quran məsələlərində. Yox. Bu ayələr yansı ki, ki, şey, nəsx olunub ha, tilavəti, o tərif deyil. Amma nəsxi isə Allah eləyir. Təhrifi isə bəşər. Olar ki, deyiblər, nə sıx ələ təhrifdir, rəylə batıldır, şək şey yoxdur ki. Çünki təhrif ayrı şeydir, nə sıx ələyir, o nə sıxdır, o nə sıx ələyədir, o başqa Və ona görə Allah s.ə.ələ o vaxt ki, sonra deyir ki, deməli, nəhl 101-də, sən nəhlədə deyən, yox, oxu, davam edirik, bu, əvvəl idi, ələliyik. Sonra deyir ki, və idə bəddənlə əyə məkənəyə, və allahu hə, əlimu b 101-in davuludur. Hə, hə. Allah nə nəzəl etdiyini özü daha yaxşı bilir. Hə, Kafirlər. Sən ancaq bir iftiracısan, deyərlər. Xeyr, onların əksəriyyəti bilməz. Çünki o ayələr ki, dəyişirdi. Ya nəsq olurdu, tilavəti qalırdı və ya nəsq olurdu, tilavəti də nəsq olurdu və ya tilavəti nəsq olurdu və hükmü qalırdı. Müşiklər eyb etdilər. Çünki bu aya <gülüyor> nazir olmaqa səbəbi var. Bu ayə söhbət hansı da aydan gedir? Nəhəldən. Nəhəldən. Nəhəl. Nəhəl. Bəli səbəb odur ki, Qureyş o vaxt ki, Quranda gördülər ki, nəsə oldu tilavətlə və ya hökmlə və ya əkisi bir yerdə. Də bu nədir? Bu Bəl, birinci belə deyir. Əmvə sallallarına, sonra belə deyir. Və başladılar və dedilər ki, bəs bu... <gülüyor> Bu yalancıdır, ittiham edilər Rəsul sallallahu aleyhi ki, bu yalancıdır, bu nəsxa görə, nəsxa başa düşmədilər, bu və səhəkdir. Əliyəndə dedilər, ha, bu, bu nədir, nəsxdır. Neysə, Allah s.ə.lə əl burada göstərdi ki, Vallahu Allahu əl ələmu bümən yurəsi. Nəndə oxu ayəni? Allah bilir nə nazil edir. Allah nə nazil etdiyini özü daha yaxşı bilir. Hə, özü daha yaxşı bilir. Bunu Allah eləyir. Allah bu ayıda göstərir ki, Allah eləyir bunu. Bir ayağı yeni dəyişdirir və ya başqa ayı gətirir, onu qirayətin pozur və ya hökmü, və ya saxlayır, hökmü pozulur. Allah eləyir bunu. Nəsqi Allah eləyir. Bu ayıda göstərir ki, nəsqi Allah deyir. Allah talaq onlara cavab verir ki, nəsqi Allah eləyirə sən eləmirsə, Allah başa düşmürlər bunu. Bu Bu nazil olan tərəfindəndir. Və səndən deyil ya Rasulullah. Səndən deyil, Allah Subhanahu tərə Və sonra deylər ki, onlar qalu innamə ənta muftar. Nə deyir? Sən ancaq bir iftiracısan deyirlər, xəsas qurtardan. Hı, necə? Sən ancaq bir iftiracısan deyirlər. Hə deyirlər ki, iftiracısan. Bu nədir? Bu oyun belə deyirdin, indi belə deyirsən. Xeyr, onların əksəriyyəti bilməz. Hə, onların əksəriyyət Bəli, əksər hümlayı alımlar, lakin onların çoxusu bilməz belə şeyləri. Çünki qəlb qıfıllı donuyor. Və örümcəyin yuvalarına basıb oradadır. Aydan da qapqaradır. Və təbii ki <coughs> Allah Subhanahu taala həmçinin Bir ayədə göstərir ki, deməli, Yunus 15-də, Yunus 15-də göstərir ki, bu dəyişmək var, ha, nəsi söhbəti, Peyğəmbərin özündən deyil, Yunus 15-də, 15. Yunus 15-də. Müşrikləri açıq aydın ayələrimiz oxunduğu zaman bizimlə qarşılacaqlarını ümid etməyənlər, bundan ayrı bir Quran gətir və ya onu dəyişdir deyərlər. Onlara dey ki, mən öz başına dəyişə bilmərəm. Yəni, Peyğəmbər mən öz başına dəyişə bil bilmərəm. Mən Bişəri ancaq sən. mənə gələn vəhiyyə tabi oluram. Bəli, tabidir. Deməli, nəsq nədir? Allah edir. Allah. Nəsq təhrifdir. Təhrif isə bəşər edir. Allah tərəfindən dəyişdənə nə nəsq deməzlər. Yunus 15-ci ayə. 15. 15. Qul mə yəkunu li ən ubaddiləhu min tilqai nəfsi əponçay Onlar e, nəsxi qəbul Xüsusən də, xüsusən də o, o, iki axır növü var ha. Tilavəti olan. Hətta biri var, deyir ki, kimdirsə ki, tilavəti nəsx var, o deyir ki, tərif ol, tərif barədə. <coughs> Birincilə razılaşırlar da quran. Hə, Allah bilir. Bu O ailələr yaxşı, deyirsən, bəs ailə var axı göstərir. Ə, bəzi təfsislərdir ki, onlarda deyirlər ki, yəni bacarıq, bunu da eləyə bilər. Nəcə, öyleyə baxırıq. Neysə, deməli, ayı göstərir ki, nəhz xıniyyən kimdi, Allahdır, onu nazil edən. Və bu böhtan atmaqda, yəni Peygamber salsanırmə, böhtandır təbii, o vaxt ki, heç də deyə bilmirlər. Deyirlər ki, bəs bu, müftar, yəni kəzzabdır, yəni yalancıdır. O lakin, bu da olağan səhviliyindəndir. Yəni, avamlıçılığından, müşriklərin, hətta Peyğəmbərə yalancı demək ilədir. Bu da olağan göstərir ki, onlar səhvildilər, avam. Ağıl yoxdurlardı. Çünki, əgər Peyğəmbər, onlar deyən kimi, yalancı olsaydı, Peyğəmbərə sərfləməzdi, Dürən dediyi sözü indi şey eləsən. Əksinə gəlaçısa da həmişə elə şərait qurur ki, buna en asından. Təsəvvür et, yalaçı gəlsə, bu gün belə desə, sabah belə. La ağlı yoxdur. Əgər doğrudur da peyğəmbər salsan, yalaçı itse, onu sərfləməzdir. Dürən dediyin, dünən, dünən belə deyirdi, sonra belə desin. Əksinə yalançı həmişə nə niyə? Həris olar ki, özün göstərək ki, bu çox düz adamdır. Dəhşət, bundan düz adam yoxdur. Ayının doğura gəlir. O peyğəmbər sallallahu əleyhi və yalançı deməkləri onların müşrikləri. Hətta özləri öz belə ağzızlanı göstərirlər. Çünki yalançı belə eləməz axı. Nədir? Ha, nəysa, ki ağlı olsaydı iman gətirərdilər. Onu görə Allah Subhanahu buyurur ki, bəl əksərum la ya'lemun. Çoxsu onların bilmirlər bu nədir? Bunu bilməzlərdi. bu dəyişməyə və s. çoxsu bilməz də. Bilmədiklərinə Deyirlər ki, bəs, vəxabi və s. Aynındır. Və sonra Allah s.ə.q. davam edir ayəni. Hə. Sonra davam edir. Qul nəzzələ o, deyilə. Dey ki, ruhul quddus sənin Rəbbindən iman... Fəxliq 102-di ya. Dey ki, ruhul quddus sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səhabət vermək üçün bir haq. Müslümənlər ha. üçün isə bir hidayət və müjdə olaraq nazil etmişdir. Ha. Allah s.ə.q. ki, Qul nəzələhu ruhu l-Qudusi min Rabbika bil-haqqi Allah s.ə.v. Allah s.ə.v. diginən ki, bunu nazil edən ruhu l-Qudusdir, yəni Cebrail Cebrail adlandan bir dənə ruhdir ruh lakin necə ruh deyiblər? Çünki ruh gətirir Allah s.ə.v. buyur ki, biz bu Quranla həyat veririk qəlblərə ruhdir, Quran ruhdir mənəvi ruh Ona görə Cəbrail ruh gətirdiyinə görə onu deyiblər ruh Pak ruh Aydındır Və Bayda göstərir ki, bəz Bu Peygamber sallallahu isə eləyə bilməz Bəli şey Bəli ayəni deyişməyir Çünki Eləyə bilməz, çünki bunu nazil edən on, on, Özünü şey eləməyə bu Allah, ələm Bir nəfər də var, Cəbrail O gətirir ona, pak bir adam Pak bir mələk daha doğrusu və pakil olan vəsb olunub ki, çünki yalan danışmaz Cebrail xəyanət sədə olmaz ki, onu nəsə gətirsin bil haqqı, min Rabbikə bil haqqı yəni, sənin Rəbbindən haqq olaraq günü, Əb, ə, ə, ə, ə, ə, necə? oxus sən bu Quran çox möhtərəm olan bir elçinin gətirdiyi kəlamdır ə, möhtərəm olan bir elçinin kəlamıdır, lakin kəlamı onda öyle əşarilər deyirlər və ayədəli getə bilər, deyirsiz, Allah, Quran Allahın kəlamıdır, burada deyir ki, Cəbrəlin kəlamı. Bəli, həmsin başqa edir, deyir, Rasulullah kəlamı. Lakin əvvəl Allahdandır. O, Quran, biz deyəndə, Allahın kəlamı, qaydı deyəndə, deyir, o, dedir ki, ondan başlayıb, ondan son gedir ona yenə. Ondan başlanırız, ondan da xey. Onun görə Allahın kəlamıdır. Baxmayan, ondan sonra, əgər biz hələ desək onda, Yasin vəl-Qur'an il-Həkim, əvzu bu, mən kəlamındır. Yəni yaranmasa nə? Ərəb. Bax Cəbrailin kəlamı da ayə var və ya deyir ayədə ə, peyğəmbərin kəlamıdır. Lakin əslində Allahın kəlamıdır. Çünki başlanğıcı Allahdandır. Oraya Allahın kəlamı sayılır. Hə, deməli burada deyilə etibarı müvəkkildir danlarla. Hə, müvəkkildir. Bəli, yəni xəyanət olmaz. Hə, sonra ə, oxu oxu tamamla yani. Buna yoxsa? Hə, hə, nana, hə. ki Çox qüvvətlidir. Hərşin sahibi yanında çox xürmətli, izzətlidir. Elə bir elçi ki, itayət ediləndir. Həm də eytibarlı müvəkkildir. Eytibarlı müvəkkildir. Və təbii ki, Allah subhanət hələ ayə belə qutarır ki, müsəlmanlara yol göstərən və müjdədir. Elə deyil, elə qutarlar, 102-ci ayə. Müjdə olaraq nazir etmişdir. Müjdə nazir etmişdir. Və yol göstərən, hidayətə gətirən, aparan, yol göstərən kitabdır, Quran və ona görə kim xeyr isteyir? Allah subhanətələ o xeyrə onu rahatlaşdırır yolu. Məsələn, hidayətə kim gəlir? Kim istəyir hidayəti? Zələyəti də düşdüyü kim? Kim zələyəti istəyir? Zələyəti gelir. Düşür o. Xeyr istəyər, xeyrə çatar. Allah subhanətələ yönəldir səni. Köbələyir. Lakin sən gələyə özün birinci gələsən. Allah səni gətirmir. Ona görə Allah Subhanahu buyurur ki, Leyl surəsində Leyl. 5-dən 7, 5-6-7. Baxı kim versə qorxsa. Hə, hə. Üskə Kim versə qorxsa evə. Yəni gözə... Allah yolunda xərc desə və qorxsa. Hə, və ən gözəl sözü təsdiq etsə və iman gətirsə, təsdiq etsə Qurani, Allahi, peyğəmbəri biz ona cənnəti müəyyənləşdirəcəyik. Yolu Ona rahatlaşdıracaq bunu. Çünki bu işlərinə görə. Yəni cənnətə düşməyinə yolun rahatlaşdıracaq. Ona şərait yaracaq ki, eləyə bilsin. Amma... Amma... Amma kim xəsizliyə etsə... Xəsiz pahılı olsa... Möhtəc olmadığını sansa... Hə, möhtəcə olmaq sonra... Və ən sözü yalan saysa... İnanmasın, iman getirməsə Allah və Rasulullahın Qur'anına və s. Biz ona cəhənnəm üçün hazırlayacaq. Onun da yolun elə edəcəyi ki, cəhənnəmə gedən yoll Yəni şərait görəndə səralarsın. Onu da bəzdiyir, o zaman kafirdə ama keyfdə deyə, evvələ olsun. Bir dənə səri diyen ki, bu, alınır, olsun. Aydındır. Mən <gülüyor> istəyirəm ki, onu kibik Allah haram yoldan olsa, alınmır mən də. Ben əksinə işte, sevməli də, elhamdülilləh. Dəməli ki, ağabə bir dənə ona görəm. O kafirə Allah səl, anlanma elə şəyə. Onlar onu istəyib, günahı zədəyə, şərait də yara almalısın, gedin, Sonra ne, yaxşı bir də dayanacaq olacaq. Orada istirahat diyərsiniz əbədi. Aydınləyir. Ona görə, Qur'an müjdədir və müminlərə yol göstərəndir. Yolların düzəldəndir. Və ona görə Peyğəmbər s.ə.v Bir gün danışanda əshabilərinə dedi ki, əshabilərinə Allah varda razı olsun. Deyir ki, Sizdən elə birimiz yoxdur ki, cənnətdə və cəhənnəmdə yeri hazır olmasın. Cənnətdə və cəhənnəmdə. Bir dən adam su lap tutaq ki, o adam cənnətə düşəcək. Lakin onun yeri cəhənnəmdə hazır idi. Belə eləsəydi cənnətə düşərdi. Bunu görsək Allah Taala məcbur eləmirsənə. Tutaq yazmıb, ancaq sən cənnətə düşəcəksən. Hətta biri deyə bilər ki, mən yazılıb da cənnət, ona görə mən düşdüm." Yox, Sən seçdin cənnəti, gəldin buraq. Seçdin cəhənnəmi, gəldin buraq. Və Rəsul ki, elə birimiz yoxdur ki, cənnətdə və cəhənnəmdə yeri olmasın. Dedilər ki, sahabilə dedilər ki, bax, ya Rəsullallah, onda əməlləməyik, yəni, əməz Allah uzanaq, yataq onda. Yəni, əgər hələdsə, əgər yerimiz yazılıbsa, elə başa düşdülər ki, onda məcbur qədə ediriksə, daha qutardı da, sonra peyamdan sahası dedi ki, yox, qədəli düzgün, hələ başa Deyir necə başa düşməli lazımdır? Deyir, əməl edin. Gedin, əməl edin və hər birimiz harda yeri olatı, ora çon əməlləri rahatdaşdan açılıb. Yol açılıb. Şərat qurulur. Bəsən ta ki hər biri cənnətə düşəcəksə, onun üçün cənnət əməllərinə rahatdona eləmək. Rahatdır. Hər kəs mən oxuyursan bir daha ayan deyirsən, dəhşət gəl müəmin. Amma əməl ay güzdə kəfirəşdir. Ön nədir bu? Heç Qəlbə gedmir axı, şey, qıfıl var orada, bir dənə böyük, gedmir oran. <gülüyor> Aydın da asib belə şeylə başa düşməz axı. Ona görə Peyğəmbər salasan bu sözü deyəndən sonra Leyl surəsini 5-dən 10-a can oxudu oxuyur yenə Leyl surəsini. 5-dən 10-a can. Kimi versə? Hə, yəni Allah yolunda sədəqə versə, salimə əməllər olsa, qoxsa, təqbalı olsa. Ən, və ən gözəl sözü təsdiq etsə? Təsdiq etsə, yəni iman gətirsə, Qur'an, Peyğəmbərə biz ona cənnəti müəssər edəcək. Müəssər yəni yolun elə rahatlaşdıracaq onun üçün cənnət yolunu. İbadət etsin, ibadət eləsin, rahat eləsin və s. və s. Hə? Amma kim xəssisliyitsə, möhtac olmadığınınsansa, hə. Və əgər kim xəssis olsa, möhtac olmadığınınsa, yəni ası olsa və, və ən gözəl sözü yalan sayısə? Yalan sayısə və şübhələsə, şəkkiləsə, biz, ona üçün, biz onu cəhənnəm üçün ha. Biz onu cəhənnəm üçün hazırlayırıq. Hazırlayır yəni yolun onun üçün cənnəmmə Asfalt duyarq yani. İşare ilə qoyarq ki rahat gətsin. Birləyəm əzadə şəhər. Evet, o. Yaxşı. Deməli, e, sonra, hələn bu ayədəydi, yad, yad, yad. Sonra 13. ayədə buyurur ki, وَلَا قَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ Nehli yüzü. Hələn, nehlədən səbək 101, 102 <gülüyor> ve 103. Şeyh Rahiməhullah, üç tane, birləyə surədədir, üç tane dəbulə getirirəm. Bəli, bu ailələr fikirlə nədə söhbət gedir? Əl-Nəsrdən. Budur, bu nədir? Deyişir, günbələ deyir, sabah belə, sabah amma səsən bu la Allah Tala bunlara baş salmaq üçün bu cür ailələr gətirir. Yaxşı 103-də nə deyir? Biz müşriklərin Məhəmmədə bir insan öyrədir. Dediklərini ha, də bilirik. Bəli. Onların nəzərdə tutduqları adamın dili başqa dildir. Hmm. Bu isə açıq-aşkar ərar bilir. Hmm. Yox, nəzərinizdə indi də var da. Neyse müşriqlər iddial edilər ki müşriqlər iddial edilər ki bu Allahın kelamı deyil Quran dedilər bu bəşərdir kelamı bəşər kelamı olay ki bunu deyə deyə onları deyirdilər ki yaxşı eğer bəşər kelamıdırsa onun mislində getirin sure və ya ayə Hə, nə kəlmə. Onun mislində gətirə bilmədilər. Özləri dedilər ki, bu bəşərdir, amma gətirib istəyi da gətirlərdilər. Hər hə istədilər ki, gətirsinər, peyğəmbər salsə gələnsə, gəlsinər. Lakin eləyə bilmədilər. Aciz idilər, Allahın kəlamı var. Ha bəli. Ona görə Allah Subhanahu taala həmçinin ki, peyğəmbər sahası kim söylədir? Gedir o, əhsəbələrlə görüşür. Məsələn, o kim orada? Basket dində və ya Başka əqiyyədə olan Çünki ayədə deyir ki وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُلُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَى Bilirik ki biz Deyir ki, bildiy. Bilirik. Daimə. Bilirik ki, bəzlə deyir ki, müşriklər və onları okşayanlar qiyamət Deyirlər ki, bu, beşer kəlamıdır. Allah'ın kəlamı deyil. Maşallah, Allah sələ görənə cavab verir. Bir də oxu, ha. Hə. Biz müşriklərin Məhəmmədə bir insan sallallahu öyrədir. Dediklərini də bilirik. Bir insan öyrədir. Hə. Onların nəzərdə tutduqları adamın dili başqa dildi. Başqa dildi. Onların nəzərdə tutduğu adam başqa dildi, hə. Bu isə açıq-aşkar ərəb dilidir. Ərəb dilidir. Başqa dil nə üçün? Deyək ayədə "Lisanolle deyul hiduna ilayhi a'camiyun." Əcəm Əcəm ərəb dilində, a'cami ümiyyətlə bələ bizdə yəni ki məsələn çox belə deyirlər ki, yəni qeyri ərəb ərəb olmayan nə acəmlərdirlər. Ərəb və acəm. Acəmlər. Yəni ərəb olmayanlar. Fə lakin bu ayədə yəni acəm bir dənə ərəb deyil. Ola bilər ki acəmi ərəbdir, lakin natiq deyil dildə. Yaxşı danışa bilməyəndə ərəblərin içində də ona da deyirlər acəmi, acəm deyir. Fransız acəmdir, yəni da deyir ki, bax Ə, deyir ki, lisanın ləzi gülü, hüdun edir, onlar istəyirlər, fikirləşirlər ki, kimsə onu öyrədir, hansı bir əcəblərdən biri, ya başqa millətdən və ya dindən, ya ərəb, başqa ərəb, əcəmi, yəni dildə güclə olmayan, lakin deyir, bax, bax da, bu axı ərəb dilidir, açıq aydın. Müşriklərin adından deyir müşriklərin adından. Əndən müşrikləri dillər, burada Allah atala deyir ki, lakin bax da, bu ərəb dilidir axı, açıq ərəb dili, aydın, oxu nə on Bu isə açıraşkər açı ərəb dilidir. Ərəb dilidir, ona görə ərəb dilini əcəmi öyrədə bilməz axı bucır. Əcəmi bu cür kəlimələri deyə bilməz. Elə deyil, əcəmi vəli, ə, bu cür <coughs> kəlimələri deyə bilməz. Ə, sonra, lakin müəllif rahiməkullah bu məsələ ispatı üçün 5 dənayə gətirdi, elə deyil. 5 dən ayədə 1, 2 sonra 3 dənəsini də bir yerdə. Lakin Şeyx Hüseyn Rəhimollahuə dəyir ki, yaxşı olardı Şeyx Nəhələlə surəsi 101, 102, 103-ü gətirmə. Lakin 104-dən 105-ə də gətirsəydi yaxşı olardı. Çünki 104-dən 105 də o mövzunu ətrafında da söhbət. Ona görə biz oxuyaq 104-dən 105-ə Nəhəldə. Biz çünki 101, 102, 103-ü götürdüyün Nəhəldə. Şeyx gətirməyə Şeyx İslam, yəni İbn Teymiya. Yəni 104-dən 105 oxuyub Allahın ailərinə inanmayanları sözsüz ki, Allah doğru yola salmaz. Yaxşıdır, bu ailərinə onları da işləməz. Onların şiddəti bir əzab gözləyir. Hə. Yalanı ancaq Allahın ailərinə inanmayanlar uydururlar. Bəli. Onlar əsl yalancıdırlar. Onlar da əsl yalancıdırlar. Sən yalancıdır olsun. Üzlük, üzlük. Qabunullah, yəni, şeyh rəhimullah <coughs> yəni, 5 dənəyi yətirib və ispat edir ki, Qur'an Allah tərəfindən nazır olan kitabdır. Mübarəkdir. Qutardı. Və sonra müəllif rəhəmi ola gətirir İsmət Rüyyətülmüminin lərabbihim yomul qiyamə Qiyamət günü müminlərin Allahı görməsi barədir, ispatı. Bu mövzu böyük deyil, giririk bu mövzuya. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Gələn dərsdən artıq bu məsələnin narşısı qiyamət günü Allahı görəcək yoxsa yoxdur. Möminlər görəcək, amma kim deyir ki görməcək, o işləri istəyir, görməsinlə görməyək. Aynındır, amma möminlər isə inşallah görəcəklə, təqvə ələyir. Və inşallah bu məsələdən olacaq, bunun ətrafında şeyhin elmindən biraz hmm, faydalanacaq inşallah. Allah daha da özüm bilir.